Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Різдвяна свинка. Розділ 21. Марнівка. «Ой, ні, ні, яка ганьба!» – забідкався гребінець. «То ми тепер марні?» «Тобі щось не до вподоби!» Огрозливо озвались ножиці. — У тебе принаймні буде дах над головою. Багатьом і цього бракує. А якщо хочеш стати зайвиком, ми тобі це влаштуємо. — Ні, — перелякано прошепотів грабінець. Не хочу бути зайвиком. — Тоді припини рюмсати. Відрізали ножиці. Містечко, в якому вони опинились, було забудоване низенькими дерев'янними халупками, хиткими й дірявими. Засніжену вуличку ледве освітлювали кілька поганеньких ліхтарів. Ножиці підвели компанію до конов'язі. Тоді зіскочили на землю, поприпинали всіх коней і визволили зі шнуркових пут батарейку, гребінець, лінійку та палички для їжі. «Здоровенькі були!» – пролунав за їхніми спинами бадьорий голос. Усі обернулись і побачили, що на них дивляться окуляри, які саме вискочили з розпашних дверей споруди з написом «Бар». Окуляри були в чорному ковбойському капелюсі з літерою «К». Проте мали привітніший вигляд, ніж усі коригувальники, що траплялись їм досі. «Привіт, друзяки!» Радо провадили окуляри, посмикуючи, наче вусами, подушечками для носа. — Я, шериф Лорнет. Послухайте, ножиці, тут до нас добігла чутка, ніби годину тому в Забудьковому лунав гудок. То правда? — То правда, — відповіли ножиці. Якась річ потрапила туди, куди на слід. — Греть, побий мої лінзи! Оце біда! Стривожено мовив Лорнет. Він висмикнув просто з повітря якусь ганчірку, протернею лінзи і таким самим чарівним чином кудись заховав її, водночас пильно приглядаючись до компанії. «Чудовенько! Зараз я відведу цей люд до бару, а й там розтлумачу ще й до чого. До речі, ножиці, чи не хочете чимось змастити собі горлянку?» «Нема часу!» Відмовились ножиці. Але ж ви дорогою замерзнете, он як холодно на дворі. Хм, твоя правда, — відповіли ножиці, ласо позираючи на бар. А у вас аж дві горлянки, — розреготався з власного жарту шериф. Ви зрозуміли, до чого я веду? Він з надією озирнув компанію. Ніхто не засміявся, тільки грабінець схлипнув. «Ну, то ходімо, друзяки!» — запропонував Лорнет і повів усіх до бару. Услід за Джеком чимчикували ножиці. Джекові аж мороз пробігав поза шкірою, коли він чув, як їхні вістря вгризаються в землю. Бар був освітлений лише мерехтливою гасовою лампою. З вікон звисали побиті міллю штори, а дерев'яна підлога була вкрита плямами. В куточку на іграшковому піаніно грала якусь сумну пісеньку старенька садівнича рукавичка. На стелі видніла ще одна діра, а під нею відразу на двох стільцях лежала бляшана коробка для сніданку – ланчбокс. «Там за піаніно пальчики!» – сказав Лорнет, і рукавичка помахала своїм великим пальцем. А тоді знову взялась награвати ту саму пісеньку. «А он там, під отвором, ланчик!» Ланчбокс не сказав нічого. Він пильно дивився на чорну діру в стелі, ніби намагаючись викликати звідти стовп золотистого сяйва, яке забрало б його назад, до країни живих. Джек чудово розумів, як ланчику хочеться вирватися із цієї понурої кімнати. Він озирнувся довкола. Чи не сидить тут у якомусь темному закутку ГС? Та її ніде не було. Можливо, подумав Джек, вона спить в одній із тих халупок, які ми щойно проминули. Йому кортіло якнайшвидше викрастись звідси й пошукати її. Аж тут Лорнет вигукнув: Чудо весна, друзяки! Підсовуйте ближчі стільці і влаштовуйтесь зручніше. Усі посідали. Крізь розпашні двері віяло крижаним вітром. Тож Джек ледве стримувався, щоб не затремтіти. Тепер він шкодував, що не послухався поради різдвяної свинки і не взяв з собою зимової куртки та черевиків. Проте зізнаватись у цьому свинці він аж ніяк не збирався. — Отже, ласкаво просимо, до Марнівки! — привітав їх шериф. — Містечко наше небагате, та ми охоче поділимось з вами усім, що маємо. — Хоча, мені здається... — поглянув він на зарюмсаний гребінець. Що не всі з вас радіють нагоді побувати тут? Як може хтось радіти, що потрапив до Марнівки? Пропхенькав гребінець. Це означає, що власникам байдуже на нас. Палички для їжі, почувши це, трохи похилились, адже в країні загублених кожна річ не тільки мала очі роти й руки, а й ставала гнучкіша, а гумка панда зітхнула. Ну, це вже неправда, друзяко. Рішуче заперечив Лорнет. Якби до тебе всім було байдуже, тебе ще в забутькові викинули б у сміттєпровід. Я думав, що я особливий для нього. Ридав грабінець, не слухаючи Лорнета, а потім витяг зі своїх зубчиків чорну волосинку. Ми ж були разом стільки років, я думав, що я йому потрібен. Не сумуй, друзяко, лагідно мовив шериф. Ми старі, дешевенькі речі знаємо, як це буває. Коли ми губимось, ніхто цим не переймається. Нас легко замінити. Але це аж ніяк не означає, що ми нічого не варті. Аж ніяк, повторив Лорнет. У нас завжди є надія, багато надій. Будь-кого з нас можуть будь-коли знайти. А мною навіть не скористались. Понуро мовила батарейка. Нібо я й не заслужила більшого в цієї родини, та ще й не різдво. Я думала, що довіку працюватиму в новенькій іграшковій машинці, яку вони подарували своїй донечці. — Тепер ти знаєш, батарейко, як це буває? — хикнув гребінець. — Ти для них марна, і всі ми тут марні. — Треба тобі, друзяко, виспатись як слід, — сказав шериф, підводячись на дужки і запрошуючи гребінця так само встати. Відпочиниш, і усе здасться тобі кращим. Ходи номер ші, до кімнати номер шістнадцять, угору сходами, а далі перші двері праворуч. Ну-ну, не барись, друзяко. Гребінець ніби хотів було сперечатись, аж тут на дворі пролунав моторошний вереск. Садівнича рукавичка припинила музикувати. Лорнет, ножиці і навіть ланчик миттю обернулись у бік пустища. «Що це?» – зойкнув гребінець. «Того, що коїться серед пустища. Краще не брати до уваги». Порадили ножиці, які саме призволялись до склянки з мастилом. «Просто робіть, що вам кажуть. І якщо пощастить, ви ніколи не дізнаєтесь, що спричинило ті крики». Розділ двадцять другий. Коригування. Коли грабінець піднявся сходами на гору, Лорнет запропонував. «А може пальчики заграють нам якісь колядки, щоб усіх розважити?» Садівнича рукавичка заграла у Вифліємі нині новина. Та це не надто допомогло. Джек бачив, що всі речі, як і він сам, ніяк не могли забути того вереску. «Отже, – звернувся до новачків Лорнет, – правила тут прості». «Не заходьте за межі містечка і будьте бадьорі. Ніколи не забувайте, що будь-якої миті вас можуть знайти або скоригувати». «Скоригувати?» – перепитала батарейка. «Що це означає?» «Це означає, що на горі змінилась ваша цінність», – пояснив шериф. «Візьмімо хоча б тебе, батарейко». Зараз ти нібито нікому не потрібна, але уявімо, що під час різдва хтось знімає задню кришку з іграшкової машинки тієї дівчинки і бачить, що там замало батарейок, тобто бракує саме тебе. Тоді ти стаєш набагато потрібнішою, тебе наполегливо шукають, і, поки тривають пошуки, тебе переводять до іншого містечка, до де ж воно запропалівки. Бо власники переконались у твоїй важливості У Дежвоно Запропалівці ти вже матимеш свій власний будиночок, може навіть із садком. Та коли вам, друзяки, вже доведеться навіки залишитись у Марнівці, то маю надію, що ви допоможете мені перетворити її на найщасливіше, найрадісніше містечко країни загублених. Джек був певен, що Геас повинна бути саме в де ж воно Запропалівці. Отже, зараз їм треба було якнайшвидше вибратися із Марнівки і йти туди. От і чудово. А тепер для вас треба знайти ліжечка на ніч», – мовив Лорнет. «Тільки боюся, що декому доведеться поділитись кімнатою. У нашій Марнівці трохи затісно». «Тісніше, ніж мені, тут бути не може», – долинув ніби від луння чийсь хрипкий голос. Усі озирнулись, проте не побачили в барі більше нікого. Це ти, інгаляторе? запитав Лорнет, усміхнувшись бляшаному контейнеру, що страшенно зніяковів. Так. відповів голос, і Джек тепер зрозумів, що він лунає з середини контейнера. Можна мені вийти хоч на хвилинку. Будь ласка, тут так темно, та ще й смердить яєчним бутербродом. Ні. Відрізали ножиці, що й далі сиділи біля барної стійки. «Сиди на своєму місці! Речі, загублені всередині інших речей, повинні залишатись там, де їх загубили. Такий закон!» Джек поглянув на різдвяну свинку, однак та, здається, теж нічого не розуміла. «Але ж тут так бридко!» – заволав голос. «Завжди так не буде!» Сказав, звертаючись до власного живота, ланчбокс. Ого! Люто вишкірились ножиці. Не дури сам себе. Твою господиню, напевно, вже чекає під ялинкою. Чудовий, новенький ланчбокс. Рожевий, та ще й, можливо, з єдинорогом на кришці. Гадаєш, їй буде потрібна така старезна бляшанка, як ти, коли в неї з'явиться щось новеньке, гарненьке і пластмасовеньке? Ланчик схлипнувши, зіскочив з обох стільців, які займав, і потрихихав угору, сходами до спалень. Хрипкий голос із його середини тим часом нарікав. Ой — Ой-ой-ой, ти з мене душу витрусиш! Це було не надто люб'язно ножиці! Тихенько буркнув лорнет. — Люб'язно? — гаркнули ножиці. — Зате ми ріжемо чистісіньку правду. Речі повинні знати своє місце, тільки так ми вбережемо світлиха. лиха. Вони вилили останні краплини мастила собі на квинтик і рушили, цокаючи по підлозі вістрями до виходу, підлапати сніг. Лорнет зітхнув і повідомив кожному новачкові номер його спальні. Речі по черзі підіймались вгору сходами, аж поки внизу залишились тільки джек із різдвяною свинкою. Лорнет поводився так, ніби вперше їх побачив. «Такі новенькі речі, як ви, не потрапляють до Марнівки!» Зауважив він зацікавлено, придивляючись до різдвяної свинки. «Що з тобою сталося, свинко?» «Нас загубили разом!» відповіла різдвяна свинка. «Ми обоє випали з кишені хлопчика!» «То що ж то за хлопчик, який не шукатиме двох таких гарних іграшок, як ви?» Здивувався шериф, Переводячи погляд з різдвяної свинки на Джека. А ти хто такий, до речі? запитав він, дивлячись Джекові просто в обличчя. Я пластмасова фігурка, відповів Джек. Хлопчик піжама, володар снів і дрімоти. Про мене навіть є мультик, додав він для переконливості. Мультик, кажеш? перепитав лорнет, не зводячи з Джека очей. Так, так. «Яка майстерна робота!» «Отже, ви двох випали з кишені свого власника!» «Він дуже пещений, хлопчисько!» Пояснила різдвяна свинка. «Не дбає про свої іграшки, бо в нього їх надто багато. А для нього все одно, що одна свинка, що інша. Так само і з фігурками. А ще він полюбляє розкидати свої речі і топтати їх ногами!» Додала вона, зиркнувши на Джека, який обурено насупився. «Ой, любі мої!» – чув я про таких башкетників, Сумно сказав Лорнет. «За наших часів діти мали менше іграшок, тому й шанували їх. Тоді до нас не потрапляли такі вишукані речі, як оце ви. Зараз я проведу вас до вашої спальні», – додав шерф. «Ви ж добре знайомі, то може оселитись в одній кімнаті». Він повів їх угору сходами, а далі темним коридором без вікон, з нумерованими дверима обабіч. Коли вони проминали кімнату номер 23 двері легенько відчинились, і з них визирнув бляшаний ланчбокс. «А мене вже скоригували?» прошепотів він. «На жаль, ні, ланчку!» відповів Лорнет. «Вісті про коригування зазвичай надходять не такої пізньої пори». Ланчик зітхнув і знову зачинив двері. «Бідолаха!» Тихо мовив Лорнет, поки вони йшли далі коридором. «Важко йому тут призвичаїтись. «Шериф Лорнет!» Несподівано звернувся до нього Джек. Він хотів цілком упевнитись у тому, що ГЕС тут немає, тож не звернув уваги на застережливий погляд різдвяної свинки. «А чи не бачили ви тут у Марнівці ще однієї грашкової свинки? Такої самої завбільшки, як і ця?» «Тільки з гудзиками, замість очей і обвислими вушками!» «Свинки з гудзиками, замість очей і обвислими вушками!» Перепитав Лорнет і зупинився в пітьмі, щоб іще раз придивитись до Джека. «Ні, синку, такої свинки я тут, здається, не бачив!» Джека це розчарувало, проте не дуже здивувало. Лорнет поштовхом відчинив рипучі двері спальні номер двадцять. «На добраніч, друзяки!» – побажав він. Проте зміряв Джека вельми підозріливим поглядом, зачиняючи за собою двері. Розділ двадцять третій План Щойно Лорнет пішов, як різдвяна свинка накинулась на Джека. «Навіщо ти розпитував його про ГЕС? Бо ми задля цього тут і опинились, щоб знайти її!» – відповів Джек. «Хіба не зрозуміло, що вона не могла потрапити до Марнівки? Чому ти зайвий раз привертаєш до нас увагу? І що це ти торочив про якийсь мультик?» Сердито додала різдвяна свинка. «Бо хлопчик-піжама – дуже дурна назва!» Так само сердито відказав Джек. «Повинна ж бути причина, чому на фабриці виробляють таку фігурку. Навіщо інакше комусь купувати якогось пластмасового хлопчика в піжамі?» Я тільки сподіваюся, що Лорнет не попередить згубника, що тут з'явилась якась фігурка, схожа на живого хлопчика, який загубив м'яку свинку. Застерегла різдвяна свинка. Якщо коригувальники почнуть розпитувати інші іграшки, чи чули вони колись про хлопчика-піжаму і мультик про нього? Ми потрапимо в халепу. Нам не можна робити нічого підозрілого, поки ми обмірковуємо наш план. Джек не знав, що на це відповісти, тому просто сів на широке ліжко, від чого аж рипнули пружини матраца і озирнувся. Кімнату освітлювала одна єдина свічечка, аж палери на стінах пооблучувались. Отвір на стелі затягло павутинням. У цій спальні, напевно, давно вже нікого не бувало. Різдвяна свинка тим часом підійшла до натріснутого вікна і визирнула на засніжену вуличку. Джека так турбувала доля ГС, що він ніяк не міг заснути, і тому врешті приєднався до різдвяної свинки біля вікна. На темній вуличці усе ще було видно, як падає лапатий сніг. Ножи цій коні вже зникли з очей. — Різдвяна свинко! — помовчавши, озвався Джек. — М? — відповіла різдвяна свинка. — А що таке оживлення? — це ніби пробудження, про яке ти мені розповідала. — Саме так, — підтвердила різдвяна свинка, далі дивлячись на темну засніжену вуличку. — Це стається, коли людські почуття передаються речам? — Не просто передаються, — пояснила різдвяна свинка. — Вони проникають усередину нас. Оживлення — це те, що перетворює нас із кубки квасолинок, матерії і пуху, або з металу, пластмаси і дерева. На щось більше. Інколи оживлення триває багато років, а часом стається за одну мить. Саме це сталося зі мною сьогодні в іграшковій крамниці. Голі з твоїм дідусем радились, яку свинку тобі привезти. А коли вони вибрали мене, я ожила. Саме тоді моє життя набуло значення. Ми оживаємо тоді, коли по-справжньому розуміємо, навіщо нас зробили». «І чому ти хочеш належати Голлі?» – запитав Джек. «Бо вона тебе вибрала?» «Так», – повагавшись, відповіла ріствяна свинка. «Ось що!» Аж тут Гомін на вуличці змусив їх обох ще раз визирнути з вікна. «Хтось, іде сюди!» – злякано вигукнув Джек. У кінці вулички він побачив чорні капелюхи, чи не зібрались вони шукати ту річ, яка потрапила туди, куди не слід? Вуличкою прямували ще троє коригувальників, бритва, зубило і складаний ножик. Кожен з них їхав у кумедному візочку, чи то в старій пантофлі, яку тягла механічна мишка, чи в коробці для псуття, яку волочив плюшевий песик, чи в дерев'яному возику, у який було впряжено двійко ялинкових слоників. Мармурового і Мідяного. Троє пасажирів, автобусний квиток, ключ і паспорт, сиділи в цих візочках за спинами візників-коригувальників. Джек із різдвяною свинкою дивились, як візочки зупинились під ліхтарем навпроти бару, а назустріч їм вибіг на вулицю шериф Лорнет. Різдвяна свинка обережно відчинила вікно. Воно ледь чутно рипнуло. Та нові гості, на щастя, надто гучно гомоніли. А отже Джек і різдвяна свинка могли тепер підслухати, про що корегувальники розмовляють із Лорнетом. — Здоровенькі були, друзяки! — вигукнув Лорнет. — Я чекаю на вас уже цілісіньку годину. — Трохи затримались. Там тепер новий патруль. — відповів складений ножик у чорному хутряному капелюсі на голові. — Хіба ти не чув? Тут нібито з'явилась річ, яка потрапила туди, куди не слід. «Та що ти кажеш, іржа на мої гвинти?» Аж зойкнув Флорнет. «Коли таке було в останнє?» «Мабуть, ніколи», – відповів складений ножик. «Ти не бачиш Флорнете, щоб якась річ поводилась не так, як слід?» «Стривайно», – поволі заговорив Флорнет. «Кумедна річ?» Але я щойно розмовляв з двома іграшками, які справді поводились трохи дивно. Джек із різдвяною свинкою злякано перезирнулись. Тобі треба негайно викликати ловців. Суворо промовив складений ножик. Бо згубник тоді зжере і їх, і тебе, якщо з'ясується, що ці іграшки потрапили туди, куди не слід. А тепер приймай троє нових громадян Марнівки, які прибули здежвано за пропалівки. — Гей ви, троє! — гукнув він до пасажирів візочків. — Ану, вилазьте! No, — Ну-ну! No. Спробував угамувати його лорнет, коли автобусний квиток, ключ і паспорт опинились на вулиці і сумно тулились одне до одного. — Вони ж не винні в тому, що їх скоригували. — Не маю часу на люб'язності! Огризнувся складений ножик. З цими трьома звичайна історія. Їх усіх замінили на горі, тому з ними більше не будемо роки. Але я дістав наказ скоригувати трьох твоїх. Ось вони. Він подав Лорнетові список. Покемончик почав читати вголос Лорнет. Я відчував, що він у нас довго не гостюватиме. Пальчики, ой, лишенько. Сумно додавши. Риф. «Хто ж нам тепер гратиме на піаніно?» «Іще, хай грець поб'є мої подушечки для носа. Ланчик теж?» Мама пригадала, що в ньому залишився інгалятор її донечки, пояснив складаний ножик. «А в малої астма, тож мама тепер усюди шукає цю коробку». Джек несподівано стиснув м'якеньку ніжку різдвяної свинки. «Що?» – прошепотіла свинка. Ми можемо сховатись всередину ланчика і переправитись до наступного містечка. — А якщо патруль відкриє коробку? — запитала різдвяна свинка. — Я... я не знаю, — промимирив Джек, якого це справді налякало. — Але що буде, якщо Лорнет розкаже про нас ловцям? Різдвяна свинка на хвильку замислилась, зморшивши рильце, і сказала. — Гараст, тільки я сама про все домовлятимусь. А ти не втручайся і в ніякому разі не згадуй про мультик. Візьми ліжка ковдру, додала вона. На дворі холодно. Я ж казала, щоб ти вбрався тепліше. Не хвилюйся, у мене все добре, відказав Джек. Та коли різдвяна свинка відвернулась, він нишком зірвав ліжка ковдру і подався у слід за нею. Розділ 24. Ланчик Джек із різдвяною свинкою крадькома вислизнули з кімнати і рушили темним коридором. Свинка міцно стискала своє черевце, щоб не торохкотіли квасолинки, і невдовзі вони підійшли до дверей номер 23. Джек тихенько постукав, і двері відчинив старенький бляшаний ланчбокс. — Дозвольте нам увійти, — попросила різдвяна свинка. — Ласкаво прошу. — Звичайно, от і здивовано, — відповів Ланчик. Його кімната була так само темна і занедбана, як і спальня, яку щойно покинули джек із різдвяною свинкою, тільки ще менша і тісніша. З неї було видно заднє подвір'я бару та дерев'яні халупки марнівки. За вікном не переставав падати лапати сніг. — У мене добра новина, — сказала Ланчикові різдвяна свинка. Сюди ще й наприбули коригувальники. Якщо ви доведете, що у вас всередині інгалятор, вас заберуть із марнівки. Звісно, доведу, радісно вигукнув Фланчик і відкрив свою кришку. Там і справді сидів насуплений інгалятор, який відразу поскаржився хрипким голосом. Якщо нас коригують завдяки мені, то чому я не можу? Проте він так і не договорив. Боріздвяна свинка тим часом заскочила в ланчбокс і затулила інгаляторові рота своїми ніжками. За нею слідом туди пробхався і джек. Там було страшенно тісно і справді смерділо яєчним бутербродом. «Яке неподобство!» – долинув до них обурений голос ланчика. «Вам не можна влізати сюди без запрошення. Заткай пельку і закрийся!» Люто наказала йому різдвяна свинка. Інакше ми скажемо їм, що ти запропонував перевести нас контрабандою до наступного містечка, тоді тебе викинуть на пустище. Геть звідси, геть. заволав ланчик, підстрибуючи, мов навіжений, проте Джек і різдвяна свинка тримались міцно. А я скажу їм, що ви самі сюди заскочили і примушували мене провести вас контрабандою. «Ще невідомо, кому вони рече повірять», – відказала різдвяна свинка. «До того ж, якщо ти нам не допоможеш, мій приятель, хлопчик піжама, скрутить в'язи цьому інгаляторові, і тоді тебе вже ніколи не скоригують. А в хлопчика піжами пальці напрочуд міцні, саме такі, щоб ламати ними всякі речі». Хоч думка залізти в бляшану коробку належала Джекові, його тепер мучили і страх, і совість. Йому було шкода бідолахи Ланчика, та й крутити в'язи інгаляторові йому аж ніяк не хотілося. А ще його вразила жорстокість різдвяної свинки до цих нещасних речей. Та не встиг він сказати і слова, як у двері постукали. «Ланчико!» долинув з коридору голос шерифа Лорнета. Ланчик умить ляснув кришкою, залишивши Джека з різдвяною свинкою в темряві, разом з інгалятором. — Що? — прожебоднів він. — У мене добра новина. Тебе скоригували. — Он як? — приглушено відповів Ланчик. Е, — Чудово. — З тобою все гаразд, друзяко. Щось ти не дуже радієш. — Ні, я дуже радію. Просто... «Просто я сумуватиму за тобою, лорнете!» «Он вона що?» — розчулився шериф. «Це справді приємно, але поквапся, бо коригувальники поспішають». Ланчикова кришка була трохи викривлена і мала невеличку щілину, крізь яку проникав крихітний промінчик світла і трошки повітря, яке не давало Джекові задихнутись, Затиснені у темній бляшанці Джек і різдвяна свинка — відчували своїми боками кожну сходинку, поки ланчик сходив під скоком униз. Бляшане денце ланчбокса так гуркотіло дерев'яною підлогою, що Джек наважився прошепотіти різдвяній свинці, яка й далі затуляла ніжками рота інгаляторовій. «Навіщо ти так йому погрожувала? Ти хочеш знайти ГС чи ні?» «Звичайно, хочу», – відповів Джек. «Але так не можна». — І це, — каже хлопчисько, який хотів відірвати мені голову? — буркнула різдвяна свинка. — Годі вже, я ж попросив у тебе пробачення. Ланчик стрибав далі, і Джек зрозумів, що вони вже на дворі. Аж тут, зовсім поруч, пролунав голос складеного ножика. — Сюди, Ланчику, поїдеш зі мною, бо ти тут найбільший. Ану, зубило, допоможи йому. «Ні-ні, я сам упораюсь», — відповів переляканий ланчик. Джек здогадався. Він не хотів, щоб коригувальники відчули, який він важкий, бо в нього всередині мав бути тільки інгалятор. Він кілька разів підскочив і врешті-решт гепнувся з брязкотом на дно дерев'яного воза. «Вибачте, я трохи запізнилася», — пролунав чийсь новий голос. «Я така рада вибратися звідси». — Ні, не через тебе, Лорнет. Ти завжди був дуже лагідний. Просто мені довелось ділити кімнату з носовочком, а він жодного разу не вмивався, відколи потрапив сюди. — Бідолаха! — зітхнув шариф. Він просто втратив надію. У деяких речей таке трапляється, коли їх довго не знаходять. — Ну, щасти тобі, покемончику. Бувайте пальчики, прощавай, Ланчику. Ми сумуватимемо за вами. «Бувай і ти, лорнет!» — мовив складений ножик. Тільки негайно сповісти ловців про ті іграшки. Дерев'яний візок рушив з місця. Джек чув, як рипить сніг під ногами двох слоників. Дзищить механічна мишка і час від часу гавкає плюшевий песик. «Зараз я тебе відпущу!» — прошепотіла різдвяна свинка інгаляторові. Та якщо ти закричиш або ще якось нас викриєш, то будь певен, що тебе викинуть на пустище разом із нами. Інгалятор дмухнув хмаринкою пари, висловивши таким чином згоду, і різдвяна свинка звільнила йому рота. Він хрипко вдихнув, а тоді тихенько відповів. — Ви обоє страшенно невиховані. Проте я радий, що в цій бляшанці зі мною Є хоч хтось. Усі три візочки їхали вже десь із годину, тож Джека просто таки замучив сморід яєчного бутерброда, коли вони зненацька почули голос поперту. Стоп! Дерев'яний візок зупинився. Джек перезирнувся з різдвяною свинкою і зрозумів, з погляду її чорних пластмасових оченят, що вона теж перелякана. Документи! Прохрипів хтось. Заширхотіли папери. Одна гральна картка «Покемон», «Покемончик». Власник з'ясував, що вона може придатись перевіренню. Жорстко прохрипів незнайомий голос. Одна садівнича рукавичка, пальчики. Власниця не змогла знайти нової, такої ж зручної. Перевірено. Одна коробка для сніданку, «Ланчбокс», «Ланчик». Власниця пригадала, що залишила в ній інгалятор. Щось гупнуло ланчика в бік так сильно, що той аж зойкнув. «Ти там, інгаляторе?» — гаркнув голос. «Так!» — обізвався інгалятор. «Перевірено!» — буркнув жорсткий голос. «Гаразд, можете їхати далі. Тільки пильнуй ножику. Оголошено найвищий рівень тривоги». — Ти, певно, вже чув, що тут є річ, яка потрапила туди, куди не слід. — Чув. А чи відомі вже її прикмети? — запитав складаний ножик. — Ще ні, — відповів жорсткий голос. — Але я ніколи не бачив згубника таким лютим. — Ти його бачив? — схвильовано перепитав складаний ножик. — Так, — підтвердив жорсткий голос. Він сказав мені, «Ніч чудес і віднайдених утрат не триватиме вічно, а коли скінчиться, то на ловця і звір біжить». «Що це означає?» Не зрозумів складаний ножик. «Не знаю», – буркнув жорсткий голос. «Просто пильнуй, чи не побачиш чогось дивного?» І дерев'яний візок покотився собі далі. «Він зробив мені вм'ятину в боці». Поскаржився Ланчик Ножикові. «Чого ж ти хочеш? Це ж молоток!» Відповів складаний Ножик. «Ніколи не дивиться, куди гамселить!» А тоді промовив уже гучніше, щоб його почули пасажири. «А ви влаштовуйтесь зручніше і лягайте собі спати. Їхати нам ще довго!» Візок тепер їхав кудись угору. Джек, що опинився під задньою стінкою Ланчика, Згорнувся в куточку, загорнувся в ковдру, прихоплену в марнівці, і притулився обличчям для м'якенької різдвяної свинки. Це було зовсім не те, що тулитись до ГЕС, однак набагато приємніше, ніж спиратись об холодну бляшану стінку. Розділ 25 Де ж воно за пропалівка? Джек зненацька прокинувся. Його штурхало щось м'яке, і за хвилину він зрозумів, що то знову була ніжка різдвяної свинки. Візочок їхав і їхав, крізь щілину в кришці ланчика сяяв промінчик яскравого світла, а інгалятор і далі міцно спав, посопуючи. Пора вставати. прошепотіло Джекові на вухо різдвяна свинка. Складаний ножик щойно сказав, що ми вже майже в де ж воно за пропалівці. Нам треба вислизнути з ланчика і зістрібнути ззаду, з візочка. — А що, як нас помітять? — Тоді треба буде просто щодуху тікати. Ти готовий? — Гаразд, — прошепотів украй переляканий джек. — Ланчику! — штовхнула його в бік різдвяна свинка. — Ти вже прокинувся? — Ток, — тихенько відповіла бляшана коробка. — Тоді випусти нас, будь ласка. «Тільки не забувай, якщо скажеш комусь, що ти нас бачив, ми їм скажемо, що це ти нам допоміг!» Ланчикова кришка клацнула і відчинилась. Тримаючись за черевце, щоб не торок квасолинки, різдвяна свинка вилізла з коробки під яскраве сонячне світло, а Джек вибрався вслід за нею, залишивши всередині сонного інгалятора. «На щастя, їхній візочок був останнім у валці». А візник, складаний ножик, сидів до них спиною. Тому ніхто не побачив, як із бляшанки вигулькнули Джек із різдвяною свинкою. Я знаю, що тобі не хотілось нам допомагати, та все одно дякуємо, ланчику. Прошепотіла різдвяна свинка, поплескавши легенько його кришку. Хоч ти й не вихована, відповів ланчик. То я все одно сподіваюсь, що згубник вас не спіймає. Щасти вам! Помаленьку, обережно, Джек із різдвяною свинкою перелізли через задню стінку візочка, опадали в м'який сніжок, а тоді хутко заховались за ялинками біля дороги. Озирнувшись, Джек побачив, що візочок завіз їх на вершечок гори, з якої було видно широченні простори пустища неоплакуваних. Від Марнівки вже й слід пропав, та й на пустищі Джек нікого не помітив. Він подумав, що згубник, напевно, уже встиг пожерти всіх новоприбулих, хіба що ті бідолашні речі поховалися десь у будь-яка. Поглянувши вслід трьом візочкам, він побачив, що ті вже заїжджали до містечка, яке приліпилося до самісінького вершечка гори. Біля схованки Джека і різдвяної свинки виблискувала під сонцем розмальована табличка, на ній було написано. Ласкаво просимо в ж воно Запропалівку. Зачекаймо, поки вони зникнуть з очей, сказала різдвяна свинка. А тоді прокрадемось до містечка і знайдемо там іграшку, яка могла бачити ГЕС». Коли візочки нарешті зникли, вони квапливо рушили путівцем до де ж воно запропалівки. Це нове містечко анітрохи не було схоже на Марнівку. Тут усе було ошатне й чисте, засипані снігом хатинки були такі гарні й затишні, не би зроблені з імбирних коржиків, а їхні двері розмальовані різними кольорами. Дороги були старанно очищені від снігу, а на довколишніх ялинках мерехтіли барвисті різдвяні вогники. Джек відчув, як йому покращало на душі, попри те, що він тремтів з холоду у своїй піжамі. Він уже уявляв, що в одній із цих хатинок мешкає ГС. Це явно було місце, куди посилають улюблені речі. Спробуймо піти сюди, запропонувала ріствяна свинка, показуючи на бічну пуличку. Джек і справді ще ніколи не бачив гарнішого містечка. Крізь засніжені вікна було видно розпалені каміни й годинники з озульками, які килими і зручні крісла. Ті речі, які зустрічалися їм, шкільна краватка, зошити, авторучка, старенький гудзик, були помітно бадьоріші за ті, що залишились у Марнівці. Джек був певен, що ці речі дуже шанували на горі, в країні живих, якщо вже оселили їх в такому милому, затишному місці. Щоправда, він досі не помітив тут жодної іграшки. Аж нарешті він побачив чорну шахову фігуру що розмовляла з великою старомодною адресною книжкою, палітурки якої були розмальовані трояндами. «Запитаймо в шахової фігури, чи не бачила вона ГС? запропонував Джек. Гм. відповіла ріствяна свинка. «Щось я не дуже певна. Шахова фігура – це ж не іграшка. Але це поки що найближче до іграшок річ, яку ми тут зустрічали» заперечив Джек. «Ну, гаразд!» погодилась різдвяна свинка. «Тільки не...» «Не згадуй про мультик! Знаю вже, знаю!» відказав Джек. Отож, вони зупинились біля брами, чекаючи, поки шахова фігура й адресна книжка закінчить свою розмову. «Через п'ять хвилин, пане Коню, гаразд!» мовила адресна книжка так гучно, що її голос пролунав аж на цілу вулицю. Ви нечема, пане коню, я не дозволю, щоб ви знову пропустили це. Ми розпочинаємо на головній площі, і я не приймаю жодних відмовок. Екскурсія завершиться біля ратуші, яку нам вельми ласкаво погодився показати сам мер. П'ять хвилин, пане коню, не забудьте. Бо інакше ви мене дуже й дуже засмутите. Весело регочучи, адресна книжка рушила далі, залишивши шахову фігуру позаду. Щойно книжка щезла з очей, як шахова фігура так хутко поскакала в протилежний бік, що Джекові й різдвяній свинці довелось наздоганяти її бігцем. Пробачте. звернувся до неї Джек. Що? Захекано відповіла шахова фігура, знанацько зупинившись. Її верхня частина мала форму кінської голови. — Чи не бачили ви тут іграшкової свинки? — запитав Джек. — Такої, як ця, завбільшки, тільки сіренької, з обвислими вухами і кудзиками замість очей. — Ні, такої свинки тут не було. У де ж воно за пропалівці майже не буває іграшок, — пояснила шахова фігура. «А тепер, пробачте, будь ласка, я не хочу, щоб мене затягли арканом на ще одну адину екскурсію». Сказавши це, вона тихенько заіржала і пустилася в чвал. За якийсь час вона заскочила до одного з присипаних снігом будиночків і грюкнула за собою дверима. Розділ 26. Адресна книжка «Адя». Джек дуже засмутився, почувши, що в деж воно за пропалівці майже не буває іграшок, куди ж тоді могли відправити ГЕС. Та не встиг він поговорити про це з різдвяною свинкою, бо пролунав такий гучний свисток, що вони аж підскочили з несподіванки. Джек злякався, що то сигнал тривоги, який застерігав мешканців деж воно за пропалівки, про появу речі, яка потрапила туди, куди не слід. Проте відразу після свистка вони почули виразне чмихання паровика. «Цікаво!» – зморщила рельце різдвяна свинка. «Звідки прибуває цей потяг? Ану, погляньмо!» Джек із різдвяною свинкою поквапились туди, звідки линув стукіт коліс, і саме встигли побачити, як до невеличкої станції посеред містечка під'їжджає золотисто-блакитний потяг. Коли він зупинився, випустивши хмарку пари, двері вагонів відчинились, і звідти вийшли кілька речей. Золотий наручний годинник, срібний кубок та бронзова медаль з обшарпаною стрічкою. — Дивись, це знову вона? — вказала ніжкою різдвяна свитка. — Та сама адресна книжка. — І справді. Вона стояла там у своїх палітурках, розмальованих трояндами. А її списані від руки сторінки шурхотіли, обв'яні парою від потяга. Голосно, як і перед тим, вона заговорила: Як чудово вас усіх бачити! Вам неймовірно пощастило, ви прибули саме вчасно, бо зараз розпочинається одна із славетних адених пішохідних екскурсій. Це чудова нагода дізнатись усе про де ж воно запропарівку. Ходімо за мною, ходімо. Джек бачив, що нові речі воліли не сперечатись з Адою, хоч на ній і не було капелюха коригувальника, тому вони слухняно рушили слідом за нею. Гадаю, нам теж варто долучитись до них, сказала різдвяна свинка, і спробувати дізнатися, звідки прибуває цей поїзд, тільки обережно. «Щось мені в цій адресній книжці не подобається». Отож, вони подалися слідом за Адею та речами, які щойно висіли з потяга до невеличкої площі, де ще одна компанія речей очікувала на початок екскурсії. Джек побачив серед них покемончика, пальчики і ланчика, які щиро раділи, що їм випало жити в такому гарненькому містечку. «Дозвольте відрекомендуватись». Вигукнула Адя, зашурхотівши своїми сторінками. Моє повне ім'я, адресна книжка, але ви називайте мене Адею. Як давня й постійна жителька, де ж воно запропалівки, а також найближча приятелька нашого любого мера, я залюбки проводжу ці невеличкі екскурсії, щоб допомагати вам почуватись як удома. Ходімо зі мною, будь ласка. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, ставте їх не вагаючись. Вона рушила вгору новою вунчкою, і всі пішли за нею. Джек і різдвяна свинка опинились поруч із золотим годинником, який нещодавно вийшов з потяга. Щойно приїхали, поцікавився годинник. Еге ж, відповіла різдвяна свинка. Щось я не бачу вас у потязі. Нас там і не було пояснила різдвяна свинка. Нас відкоригували у Марнівці. Тоді й зрозуміло. Зауважив годинник. Джек помітив на його обідку викарбуваний напис «Коханому Бобу від Бетті». Тебе зацікавив мій напис? запитав годинник. Е-е-е, так, зізнався Джек, побоюючись, чи не повівся він надто нечемно. Оф! Зітхнув годинник. «Бетті з Бобом більше не люблять одне одного. Це все, що мені відомо. Коли мені сказали, що мене відкоригують, я відразу подумав, що вони розлучились. Я зі щирого золота, і Боб дуже засмутився, коли загубив мене. Але на горі, мабуть, щось змінилось. І Боб тепер не сумує за мною так, як раніше. Інакше мене не перемістили б». «А ну, не розмовляйте там ззаду!» – вигукнула Адя. «Бо інакше не скористаєтесь усіма перевагами моєї екскурсії. Зараз ми проходимо повз вельми гарний будиночок, один з найкращих у місті, і вийшло так, що він тепер належить мені!» – додала вона, дзвінко зареготавши. «А ліворуч, ви бачите помешкання», вельми приємної посрібленої закладки. Це так важливо, коли сусіди у тебе освічені і начитані, бо раніше там жив якийсь нечупарний шкільний розклад. Вона аж здригнулася з огиди. Наші новачки просто лякались, коли зустрічали його відразу після свого прибуття. А тепер для тих із вас, хто прибув сюди просто із Забудькового... Провадила Адя, завертаючи заріг. Я мушу пояснити, що в нашій країні загублених є лише два міста Марнівка і де ж воно Запропалівка. Годинник з подиву аж витяг угору свої стрілки. Ні, мадам. гукнув він до Аді. Вас, мабуть, вели в оману. Медаль Кубок і я були відправлені суди з. «У країні загублених є лише два міста!» Вигукнула Адя, а тоді зненацька зупинилась і обернулась до натовпу. Натовп теж зупинився так раптово, що задні ряди наштовхнулись на передні, а срібний кубок перекинувся і зумів піднятися лише з допомогою пари пухнастих рукавичок. «Два міста!» — повторила вона, люто озираючи речі. Одне для добрих речей, а друге для поганих. Марнівка призначена для нічого не вартих речей, таких, які легко можна замінити, чию втрату навіть не помічають у країні живих. А де ж воно запропалівка для особливих речей. Кожна річ, у де ж воно запропалівці, завдала людям серйозних прикрощів, коли ті її убили. «Ми цінні, ми шановані. Я, наприклад...» – провадила Адя. «Аж півсотні років належала там, на горі, одній леді. Вона записувала в мене імена, адреси й телефонні номери своїх родичів та друзів. Я була єдиним місцем, де вона зберігала цю важливу інформацію». Адя погортала свої сторінки і всі побачили тонке павутиння літер, записаних тією літньою леті. «Уявіть, у якому вона була розпачі, коли загубила мене!» Проте, замість того, щоб засмутитись, Адя тут таки вибухнула рехотом. «Ні, ГЕС тут точно немає!» – прошепотів Джек ріствяній свинці. «Це місце не для неї, якщо речі тут радіють, коли їхнім власникам сумно!» Зненацька Джек аж підскочив, бо над його вухом пролунав тихенький голос. — Не забувайте, любі сестри і браття, у місті цім не всі такі, як Адя. Джек озирнувся. До пішохідної екскурсії долучився заплямлений аркуш паперу з намальованими в горі за карлючками, очима і ротом. Коли вони рушили далі, Джек запитав. — Хто ви? «Я звусь поема. Бачиш, я віршую». Вона легенько розгорнулась, показавши йому написані слова. «І все, що діється, я тут таки римую». «Ого!» — сказав Джек. «То ви теж щойно сюди прибули?» «Ні, вже давно, а зараз я готова до вас усіх тут долучитись знову, хоч адя з того буде зла і сумна». Мене давно ненавидить вона. — А чому вона вас ненавидить? — здивувався Джек. — Вона підступна і підла, я це знаю. Тому вона мене й забороняє. І справді, саме в цю мить Адя, що зупинилась біля будівлі з маленькою годинниковою вежею і дверима сполірованого дерева, знов обернулась до натовпу і помітила в задніх рядах поему. Хоч та й намагалась ховатись. «Поему!» – вигукнула вона. «Ану, забирайся геть, дорогеньке! Мер сказав тобі, щоб ти більше не з'являлась на моїх пішохідних екскурсіях». «Пробачте, Адю, дякую вам красно!» – відповіла поема, усміхаючись до Джека. «Про це ви нагадали так люб'язно!» І поема полинула геть. Адя знову причепила до свого заквітченого обличчя широченно удавану усмішку і сказала: Невеличка підказка для новачків. Уникайте цієї поеми, вона божевільна, справді божевільна, і живе з кимось іще божевільнішим. Я намагалась відкоригувати їх обох і відіслати до Марнівки, та поки що все безуспішно. «Ну, а тепер я постукую в двері ратуші, якщо нам дуже пощастить, наш любий мер покаже нам...» Та не встигла Адя постукати, як поліровані двері розчохнулись, і з них вибіг квадратний мер-сиротерка, мало не збивши її з ніг. Він був в ошатному чорному трикутному капелюсі, а вслід за ним вискочила ціла команда коригувальників, Трохи незвичного вигляду. Замість капелюхів на них були чорні маски з літерою «К» на чолі. Ці маски майже затуляли їхні обличчя, проте розрізнити, хто вони такі, було досить легко. Один з них виявився лупою, другий — сіткою, а третій — величезним чоботом, підбитим цвяхами. «Ой, ні!» — прошепотіла різдвяна свинка. «Це ж ловці!» «Біда!» – ревнув мер, вимахуючи аркушем паперу. «Чутки підтвердились. Тут є речі, які потрапили туди, куди не слід. Мені щойно надіслали їхні прикмета. Це м'яка свинка і фігурка хлопчика в піжамі». Розділ двадцять сьомий Мер-сиротерка Не встиг мер вимовити слово «в піжамі» як різдвяна свинка схопила Джека за руку і потягла його у якусь бічну вуличку. Жодної схованки там не виявилось, тому різдвяна свинка зняла кришку з лискучого сріблястого сміттєвого баку з гербом мера на ньому, заскочила туди разом з Джеком і знову закрила бак. Джек так перелякався, що не відразу помітив, який чистенький був цей порожній смітник. «Уде ж воно за пропалівці? Їх, мабуть, начищали до навіть із середини. «Тихо, вгамуйтеся!» – долинув до них крик мера, бо після його оголошення натов поголосно загомонів. Коли ж нарешті запала тиша, мер сказав. «А тепер слухайте. Ці свинки з фігуркою порушують закон, а коли порушуються закони, згубник має право розпорушити їх назад». «Рівно десять років тому згубник удерся, додеш воно за пропалівки, висаджуючи двері будинків і зриваючи з них дахи. Проте цього не станеться знову, поки я тут керую». «А чому він сюди вдерся минулого разу?» запитав переляканий голос, і Джек упізнав голос Ланчика. «Бо закон порушив попередній мер – манікюрні ножиці». Заволав сиротерка. Їм стало жаль зайвиків, і вони дозволили декому з них нишком викрастись із пустища і заховатись в наших мансардах. А згубник пронюхав про це, вдерся в місто і заходився трощити будинки. Він виколупав з горищ усіх зайвиків і зжер їх, а заодно проковнув ще декілька речей, які не вчинили нічого поганого. А потім схопив манікюрні ножиці і потяг їх до свого лігва, як вони верещали, І після того їх уже ніхто не бачив, а наступним мером став я, репетував сиротерка. І відтоді усі суворо дотримуються закону. Щотижня ми разом із коригувальниками старанно обшукуємо місто, щоб упевнитись, чи немає тут речей, які потрапили туди, куди не слід. А тепер розходьтеся по домівках, і щоб ніхто мені тут не тинявся, адя покаже новачкам, де їхні помешкання, і всі повинні сидіти вдома, аж доки я не дам відбій. Джек і Різдвяна свинка й далі ховались в тісному баці, прислуховуючись, як розходиться натовп. «А що як годинник скаже їм, що бачив нас?» – прошепотів Джек. «Або поема, або навіть ланчик». «Тоді ми потрапимо в серйозну халепу», – відповіла так само пошепки Різдвяна свинка. «Проте вони, здається, були хорошими речами». «Будемо сподіватися, що вони нічого не скажуть». За кілька хвилин тупіт ніг речей, що розходились по думівках, ущух. Чути було лише голоси мера і ловців. «Вони не такі дурні, щоб припертися просто до середмістя», – впевнено заявив мер. «Я пропоную роззосередитись і спочатку обшукати околиці». Ловці погодились і невдовзі стало чути, як вони відходять, закликаючи інших коригувальників долучитись до розшуків. Найгучніше серед них ступав чобіт, підбитий цвяхами, кожен крок якого відлунював погрозливим металевим клацанням. «Цей чобіт звуть Дробаркою», – прошепотіла на вухо Джекові різдвяна свинка. «Мені про нього розповіла одна твоя шкарпетка», – він — улюбленець згубника. Дробарці дозволяється розтоптувати усі спіймані ним речі. Після цього, навіть якщо їх знаходять, то вони вже такі подрощені, що з них немає ніякої користі. Джек, правду кажучи, волів би, щоб різдвяна свинка йому цього не розповідала. — А ти чув, що сказав годинник, перш ніж Адя зупинила його? — провадила свинка. — Так. — відповів Джек. — Він прибув із третього міста. — І в цьому є сенс, — зауважила різдвяна свинка, — бо бо в Забудьковому було троє дверей. — Саме так, — підтвердила різдвяна свинка. — Отже, ГС повинна бути в цьому останньому місті, — зрозумів Джек. — А вже ж повинна, — погодилась різдвяна свинка. Нам, мабуть, слід пробратись нишком на потяг і сховатись там, щоб він завіз нас до того третього міста. Тільки треба зачекати, доки смеркне. Якщо ми виліземо звідси зараз, то у нас не буде жодних шансів. Отож, їм довелося чекати сутінків. Нарешті, коли на їхню думку вже достатньо смеркло, вони спробували вибратися із баку для сміття. Проте так щільно застрягли в ньому, що не могли навіть поворухнутись. Джек крутився, наче хробак, аж допоки видряпався назовні, а тоді ще мусив щосили смикати різдвяну свинку за ніжки, щоб витягти її зі смітника. Врешті-решт вони обоє побалились на кучу гуру снігу, і різдвяна свинка опинилась зверху на Джекові. «Дякую!» – відцапнулась різдвяна свинка. «Вибач, що так сталося!» «Мої квасолинки осіли і не хотіли ворушитись!» «Усе гаразд!» — мовив Джек, який знову водночас і змог, і змерз. Він підхопився, обчистив із себе сніг, і вони крадькома рушили до станції, ховаючись у затінку. Та не встигли вони зайти далеко, як із гучномовців на кожному розі зненацька гримнув голос мера. «Увага всім речам!» Увага всім речам. Зайвики, свинка і фігурка хлопчика, можливо, проникли до середмістя під покровом темряви. Замкніть на защіпки двері, затуліть вікна. Кожного, хто допомагатиме зайвикам, віддадуть згубникові. Скрізь, куди могли зазирнути Джек із різдвяною свинкою, почало згасати яскраве світло, що сяло перед тим за віконних фіранок, і залунав брязкіт защіпок ніякі замикались двері. Коли мер-сиротерка вдруге повторив своє оголошення, над усім містечком, де ж воно за пропалівкою, запанувала лунка тиша. Речі, що мешкали тут, так перелякались, що навіть не наважувались розмовляти у власних домівках. Джекове дихання курилось в повітрі хмаринками, поки вони, крадькома, пробирались до станції. Здригаючись від холоду, Малий пригадав, що забув свою ковдру у баку для сміття, однак тепер він думав лише про те, як вибратись з цієї дежвоонозапропарівки, що вже анітрохи не здавалась затишною й лагідною. Станція була вже близько, по той біг дороги, коли вони почули попереду чийсь грубий голос. Різдвяна свинка затягла Джека до першої ліпшої темної брами, і Джек затамував подих щоб пара з його рота не викрила їх. — Ви четверо, йдіть у слід за моноклем до західної дільниці, а ви разом з сіткою обшукайте східну частину, решта за мною. Джек почув, як коригувальники потупали в різнобіч, і знову найгучніше залунали кроки Велетенського, підбитого цвяхами чобота на ім'я Дробарка. Коли ці звуки нарешті вщухли, Джек із різдвяною свинкою вибрались зі схованки і подались у бік станції. Проте там усі Джекові надії розбились ущент. Іграшкового поїзда на станції вже не було. — Ой, ні. — Що ж тепер? — прошепотів Джек, цокаючи зубами. — А тепер? — озвався басовитий погрозливий голос за їхніми спинами. Настав час дроблення. Розділ 28. Дробарка. Джек і різдвяна свинка-рвучко обернулись, і Малий відразу збагнув, що Чобіт-дробарка перехитрив їх. Він тупав по землі, не сходячи з місця, щоб вони подумали, ніби він іде геть. Чобіт підскочив до них, і відразу опинився так близько, що Джек міг бачити, як дві його дірки для шнурків перетворились на маленькі жорстокі очиці. Коли цвяхи на його підошві зблиснули в місячному сяйві, Джек несподівано згадав маму. Якщо цей чобіт розтопче його, він вже ніколи її не побачить. Навіть не тямлячи, що він робить... Джек простяг руку і схопив різдвяну свинку за ніжку. «Зачекай!» — гукнула дробарці різдвяна свинка, стискаючи у відповідь Джекову долоню. «Чого б це?» — глузливо вишкірівся дробарка, підходячи вистрибом ще ближче. «Бо бо зараз дещо станеться!» — відповіла різдвяна свинка. «Що?» — гаркнув дробарка. — Те, що змінить усе, — сказала ріствяна свинка. — Ти ж не хочеш це пропустити. Зачекай, просто зачекай. Аж тут, напревеликий джеків подив, з темного неба несподівано опустився стовп золотистого сяєва. І дробарка опинився під ним, не би освітлений прожектором. Чобіт закляк, а тоді спробував вивільнитись з-під цього сяйва, та в нього нічого не вийшло. Золотистий стовп почав здіймати його вгору, до країни живих. — Як ти це зробила? — приколомшено запитав у різдвяної свинки Джек. — Це не я! — заперечила свинка, спантеличена аж ніяк не менше. — Просто іноді варто потягти час. — Дробарку знайшли! — закричав із сусідньої вулички хтось із коригувальників. — Вони тут! — Заволав Чобіт шалено борсуючись, щоб визволитись із підцяйва, яке підносило його дедалі вище, над засніженими дахами будиночків. Вони тут, саме біля стан. Та його волання заглушив гомін решти коригувальників, які вигукували вітання своєму давньому другові. Браво, дробарко! Нам тебе бракуватиме, друзяко. Щасливого чоботування, старий! «Попрощались і годі!» — обірвав їх рипучий голос мера. «Шукайте далі! Нам треба зловити зайваків!» Щойно Джек і різдвяна свинка майнули до найближчої темної вулички, як ліворуч від них спалахнуло непевне світло. Відчинились двері, і чийсь наполегливий голос промовив. «Мершій, заходьте! Не марнуйте час! Сховаємо!» Розділ двадцять дев'ятий. Поема і Хвалько. Не маючи часу думати, варто чи ні слухати з цього голосу, Джек і різдвяна свинка забігли у відчинені двері, які відразу ж захрястулись за їхніми спинами. «Від сиротерки вас!» закінчила рядком вірша поема. Передпокій будиночка був освітлений абияк. На шкрябані на папері рядки поеми ледве можна було розгледіти. Ви ж не віддасте нас згубникові, прошепотів Джек. Немає зрадників у цій оселі. Щоб помогти, я відчинила двері. Вибачте, пробурмотів Джек. Я не хотів сказати. Ми дуже вдячні вам, запевнила поему різдвяна свинка. Поема усміхнулась. «Нічим ви не образили, мій слух! Знайомтеся!» Поема провела їх до невеличкої вітальні. «Хвалько, мій давній друг!» Біля каміна сиділа, закутавшись у шаль, чи не найхимерніша річ, яку Джекові випало бачити в Україні загублених. Правду кажучи, він навіть не розумів, чи то річ, чи людина, чи привид. Зовні вона скидалась на хлопчину-підвідка підлітка. Завишки з Джека та різдвяну свинку. Але не би прозорого, крізь якого все просвічувало. На шиї хлопчини висіли золоті медалі, а на щоці червонів слід від помади. Одягнений він був наче рок-зірка, в чорну шкіряну куртку і чобітки з гострими носаками. Побачивши Джека з різдвяною свинкою, химерний хлопчина підхопився з крісла і сказав. «Привіт!» Мої друзі в колишній школі називали мене бунтарем. У мене є подружка, що мешкає в іншому містечку. Вона така гарнюня, і ми, знаю, безупину цілуємось. А ці медалі я виграв на змаганнях із карате. Я можу вбити вас голими. Та годі вже, Хвалько, тобі брехати. Ці речі треба нам порятувати. Суворо обірвала його поема. Хлопчина Хвалько насупився. «Хто б тут балакав про брехню? Ти ж сама суцільна вигадка!» «Поезія — це правда безкінечна?» — велично промовила поема. А потім, обернувшись до Джека і різдвяної свинки, додала. «Так, він брехун, та вдачу має гречну!» Хвалько набурмосився і хвицнув ногою краєчок килима. «Я справді можу вбити будь-кого голими руками». «Якщо схочу», – буркнув він. «Можу». «Сідайте, відігрійтесь від сльоти», – запропонувала поема Джековій різдвяній свинці, не звертаючи уваги на свого приятеля, і додала. «А ми вам спробуємо допомогти». «Це дуже ласкаво з вашого боку», – мовила різдвяна свинка. «Так», – підхопив Джек, – «дякуємо вам». Він умостився в найближчому до каміна кріслі і простяг за коцюбли з холоду руки і ноги до вогню. Паперова поема не підходила близько до полум'я, а Хвалько знову сів на місце і сказав «Поема розповіла мені, що зустріла вас на аденій пішохідній екскурсії. Я не цю адресну книжку. Ото брехуха ще більше за мене». «Нарешті правда з вуст твоїх лунає. Ти лиш поглянь, Невже вона не знає, що в цій країні є ще й третє місто. Їй поху, друзі, стид і сором чистий. Тут справді є ще третє місто, окрім Марнівки та де ж воно за Пропалівки? перепитав Джек. Так, місто за дверима золотими та адя з посіпаками своїми себе що найціннішими вважають і більш нікого тут не поважають. Мовляв, немає більшої наруги, ніж вірити в чудове місто Туги. Джек і Різдвяна свинка схвильовано перезирнулись. Місто Туги, ви кажете? Так, так, його ми дуже добре знаємо. Ми там жили. О, друзі, ми ридаємо. І справді, з ока поеми вибігла сльозинка, залишивши на сторінці тоненьку цівочку чорнила. «А чому ж ви тепер не там?» – запитав Джек. Поема підсунулася трохи ближче до вогню і розгладила свій аркуш, щоб їм краще було видні численні виправлення на ньому. «Ви ж бачите, що я лише чернетка. Невправна ще була моя поетка. А як мене згубила, то волала, «Де твір мій, о нещастя?» – нарікала. «Нічого більш не напишу в житті. Тож трапила я в двері золотій» і сюди блакитним поїздом примчала, бо про журбу поетки добре знала. Тужила я, та скоро все змінилось, поетці інше бачення відкрилось. Вона змінила риму та слова, і поема в неї вийшла вже нова. Коригувальники мене сюди доправили, і лишусь назавжди отут, бо вже поетка не ридає, і стару свою чорнетку забуває. Поки поема Витирала свої зачорнилені очі, хвалько зітхнув і додав. Ми з поемою заприятелювали, відколи зустрілись у місті Тухи. Моїм власником був один хлопчина-підвіток. Йому довелось перейти до нової школи, далеко-далеко від усіх своїх друзів. Йому було самотньо. А ще він боявся того шибайголову Кайла Мейсона, тому й вигадав мене. Він удавав, ніби займався карате, Зустрічався з дівчиною і мав круте прізвисько в старій своїй школі. Але інші підлітки невдовзі розкусили мене. Він не хотів мене губити, його змусили це зробити. Та коли він урешті позбувся мене, то спочатку і сам почувався загубленим. Страшенно сумував за мною, тому мене, як і поему, відправили в Забудьковому до Золотих дверей. Однак минав час і мій власник дедалі менше за мною тужив». Поволі він зрозумів. «Краще говорити правду, щоб люди сприйняли і полюбили тебе таким, який ти є. От тоді мене і скоригували, і послали, додеш воно за пропалівки. Я тепер знаю, настане день, коли йому буде соромно зізнатись, що в нього колись був я. І того дня мене просто викинуть на пу... «Що це?» Насторожилась різдвяна свинка, і Хвалько замовк. З вулиці долинули крики і гуркіт. «Ова!» — тільки й сказав Хвалько. «Вони обшукують нашу вулицю». Розділ тридцятий. Тунель. «Нам треба потрапити до міста Туги!» — вигукнув Джек. «Бо...» — нам не кажіть, бо коли менше знаєш, то менше і викажеш. «І совість, чисту маєш!» — втрутилась поема. «А чи скоро повернеться поїзд?» — запитала різдвяна свинка. «Найближчим часом навряд!» — відповів Хвалько. «Найкраще вам буде перетнути пустище неоплакуваних пішки, хоч це і вельми небезпечно. У згубника серед пустища є своє лігво, з якого він ночами вибирається ловити зайвиків. От якби я пішов з вами...» Хвалькувато додав він. «Я б завдав йому смертельного удару прийомом карате!» «Хвальку, не починай! В них часу мало!» Урвала його поема, а тоді знову обернулась до джека і різдляної свинки і сказала. «Таємний друг мій вам поможе вдало. Пройти цей шлях. Він вірний і хоробрий, хоча й дивак, і серце має добре. Ви не єдині, мушу вам сказати» що зміг він багатьох порятувати. Ті речі, що із пустища тікають, у нас частенько перепочивають. А іншим, помагаємо ми забратись із міста, бо це глупство залишатись отут, де лютий сиротер-камер навіює всім страх. Тож я тепер до друга вас готова скерувати. Лиш він спроможний вас порятувати. А чому ви кажете, що ваш друг – дивак? Почав було схвильований Джек. «І справді, він дивак і жартівник, але ні в року, добрий провідник». «Тоді будь ласка!» — попросила різдвяна свинка, бо крики коригувальників лунали дедалі голосніше. «Мершій, познайомте нас із вашим другом!» Поема поманила рукою, щоб Джек із різдвяною свинкою йшли за нею. Хвалько теж підхопився і попрямував разом із ними до поеменої спальні. — Я теж міг би вирушити з вами і покликати на допомогу свою дівчину. — Ти краще килим відсувай і ляду відчиняй. Суворо звеліла йому поема. — А як ми спустимось, тоді все знову заховай. — А прийде хто, бреши своїм звичаєм, нікого ми не бачили й не знаєм. Хвалько відгорнув килим і відчинив ляду в підлозі. Поема легко стрибнула в неї, вона була майже невагома. А Джек і Різдвяна свинка почали спускатись туди драбинкою. «Щасти вам. гукнув їм у Хвалько. «До речі, в мене справді є дівчина, і вона набагато гарніша за того Кайла Мейсона». Ляда з грюкотом зачинилась. І Джек, Різдвяна свинка і поема рушили вперед вузеньким тунелем, що стрімко йшов униз до підніжжя гори, на яку вони підіймались раніше в дерев'яному візочку. «Хто викопав цей тунель, поємо?» запитала різдвяна свинка. «Колись давно я тут ще не жила. В цім місті срібна ложечка була. Отож вона тунель цей прокопала, бо з дуру бідолашка уявляла, що знайде там свою таємну мрію, чудове місто туги, край надії. Кортіло їй туди втекти маршій, Хоч і казали всі дорепітій, що й золото, і срібло, і корали цінуються в тім місті дуже мало. Там цінна ліж отатужлива тужлива мить, коли з утрати серце заболить. А та ложечка потрапила до міста Туги? Спитав з надією Чек. На пустище потрапила вона, зажурена, зневірена і сумна, коли там саме згубник полював, і вже ніхто про неї не чував. Деякий час вони й втрьох йшли похилим тунелем мовчки, аж поки врешті опинились перед видовбаними у скелі дверима, біля яких висів товстий мотузок. — Дзвоніть, не змусить компас вас чекати, гостей моїх він любить зустрічати. Різдвяна свинка смикнула мотузок, і з того боку дверей таленькнув дзвіночок. За кілька хвилин вони почули, ніби в середині скелі обертається якесь металеве колесо. Різдвяна свинка трохи прочинила двері, і Джек почув, як чийсь бадьорий голос запитав: "Що поемо, новенькі втікачики?» Допоможи на пустищі їм, друже. Твоєї ласки прошу, дуже-дуже. Поможу, а вже ж поможу!" весело озвався голос. "Ти ж сама знаєш, як я люблю пригоди." Закортіло до міста Туги, е-ге. Всім речам тут і Невже воно, ні в року, таке гарненьке місто? Так, ми хочемо туди потрапити, відповіла різдвяна свинка. Ну, добрами я проведу вас. Побіцяв голос. А всередину завести вже не зможу. Гаразд. Так, це було б чудово, погодився Джек. Разом із різдвяною свинкою він вийшов з темного тунелю і опинився на пустищі неоплакуваних під горою. З неба падав ще лапатіший, ніж досі сніг. Джек обернувся до поеми. «Дякую вам, поемо!» Вона нахилилась і прошепотіла Джекові на вухо свої останні слова. «Не забувай, мій друже, згубник клятий, ненавидить могутні чари свята. Залишишся ти тут, клянеться він, навік». Коли проб'є різдвяний дзвін. Що? приголомшено перепитав Джек. Та поема вже зачинила за собою двері. Кінець 30-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто стає спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, то внизу є посилання. Почуємось.